El vial de dos carrils per busos i vehicles d'alt d'ocupació, Busbau, de la C58 entre Ripollet i Barcelona, entrarà en funcionament a l'octubre, segons renunciat aquest dimecres, el conseller del Territori i Sostenibilitat, Lluís Recudé, coincidint amb la col·locació del penúltim dels 16 trams de viaducte que tindrà el vial a l'alçada de Ciutat Meridiana. Els dos carrils facilitaran la mobilitat als usuaris que utilitzin el transport públic o que viatgin amb vehicles privats amb tres o més ocupants. El tram de 6,8 km entre Barcelona i Ripollet funcionarà com una calçada segregada de la resta i el sentit dels carrils serà reversible en funció de les necessitats de la mobilitat, segons informa l'agència ACN. El projecte ha representat una inversió de 81 milions d'euros i ha rebut el finançament de la Unió Europea que n'ha assumit el 50% del cost. Una altra obra d'aquesta envergadura per fer un carril busbau és impensable en aquest moment, reconeix la Coder. El govern, però, planteja l'alternativa barata de segregar carrils al mateix nivell de calçada en comptes d'aixecar complexos viaductes, com en el cas de la ciutat meridiana. El conseller intentarà convèncer el Ministeri de Foment d'adoptar aquest sistema a l'entrada barcelonina per l'autovia B23. El carril Busbau de la C58 ha de millorar la fluïdesa del trànsit en una de les carreteres més transitades de Catalunya, amb una circulació d'uns 154.000 vehicles cada dia. El sentit dels dos carrils és reversible, de manera que es pugui regular la mobilitat. Els responsables de Territori i Sostenibilitat assenyalen que, per exemple, poden funcionar al matí en sentit Barcelona i a la tarda en sentit Vallès, per afavorir el trànsit dels ciutadans que entren i surten de treballar de la capital catalana. La mateixa lògica s'aplicaria els caps de setmana. El conseller ha explicat que, a més de busos, taxis i vehicles d'alta ocupació, s'estudia permetre el pas de motos i vehicles més ecològics, com ara els de motor elèctric. Els Mossos i el Servei Català de Trànsit vetllaran perquè no usin el carril vehicles que no tenen permís per fer-ho. Les sancions aniran des de 200 euros per entrar-hi en un vehicle no permès fins als 500 per una infracció més greu, com seria circular-hi en sentit contrari. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAI Majors, tot un poble, qui us parla i acompanya, Ivan Ibáñez i Jordi Garcia. Ah. Ah. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Ah. Doncs eh, hem de dir...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 I comencen parlant de la pressió social fa, que fa, ha fet que Banquia condoni un deute hipotecari a un veí de Sant Andreu. Ahir, la plataforma d'afectats per la hipoteca va fer una crida per intentar aturar el quart intent de desnonament d'un veí de Sant Andreu i el seu fill, tal com ja us vam hem informat degudament en aquest programa. Un centenar de veïns s'han renuït davant els veïns davant el pis de l'home per evitar-ho. Finalment, l'entitat bancària li ha condonat el deute, a canvi, però al Matías ha hagut d'abandonar el pis. Era la quarta vegada que en Matías, un vell de Sant Andreu, tenia una vista de desnonament. Aquesta vegada, els membres de la PAH els preocupava que hi hagués presència policial per fer-lo fora del pis, on viu des de que tenia que 12 anys. Finalment, però, han aconseguit tancar la negociació perquè l'entitat bancària li condoni el deute. Molt bé, doncs va ser ahir a les 9 del matí que va arribar una patrulla dels Mossos d'Esquadra on s'ha entenat de persones, membres de la plataforma per la hipoteca, afectats per la hipoteca i veïns, es van aplegar davant la casa del Matías, on també va anar alguns membres del partit d'iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa. Poc després va arribar una comitiva judicial que va pujar al PIS. Finalment, l'entitat que volia desnonar-lo, Bànquia, ha condonat el deute d'uns 237.000 euros al Matías després que la plataforma d'afectats per la hipoteca hagi negociat durant mesos una solució al problema. A canvi, però, l'home ha hagut d'abandonar el PIS on ha viscut durant 43 anys i ha tingut que recollir les seves pertinences. Bànquia ha posat a la seva disposició un servei de trasllat que entre avui i dilluns ha d'ajudar aquest veí de Sant Andreu a buidar el pis. És la primera vegada que es fa. La d'avui també és la primera vegada que Bànquia condona un deute opcicari a Catalunya. El cas del Matías és emblemàtic. Aquest veí de Sant Andreu va deixar de pagar la hipoteca perquè el negoci que tenia com a autònom va fer fallida. A més té un fill menor al seu càrrec i només rep l'ajut mínim de 426 euros. L'home havia demanat a Bànquia que se li permetés romandre al pis en règim de lloguer assequible, una possibilitat que l'entitat li va negar. Al finalment, se doncs, li ha condonat el deute, però a canvi haurà de marxar de casa. El Matías ja respira tranquil. Ara l'únic que el preocupa és aconseguir un pis d'emergència social a Sant Andreu, al barri on ha viscut tota la vida. Són les caixes que serviran al Matías per fer l'últim i definitiu trasllat. Després de quatre intents de avui abandona el pis en què ha viscut des de fa 43 anys. Allà a la tarda, membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca van aconseguir un acord amb Bànquia, l'entitat propietària del pis, per condurar-li el deute de gairebé 300.000 euros a canvi d'abandonar l'immoble. Un tracte que fins que no arribes a la comitiva judicial no es confirmaria. Els problemes del Matías va començar el 2009, quan va haver de tancar el bar que es regentava. En un intent de reflutar el negoci va demanar un préstec que no va poder fer front. A més, l'entitat va incloure la filla com a balista, per això un dels requisits per marxar del pis era aconseguir que l'entitat acceptés l'adhesió en pagament. Aquí tengo la documentación que me han, de que me han condonado la deuda y os digo a todos que sí se puede. Aquestas van ser les paraules del Matías. Paral·lelament a aquest procés, el Matías va aconseguir un pis de lloguer social a la via Trajana, pel qual paga una mica més de 100 euros. També, per primera vegada, una entitat bancària oferirà un servei de trasllat a l'inclí per portar les partinències fins al nou pis. I ara parlem de la festa d'inauguració de la nova temporada del Sant Andreu Teatre, el SAT. Doncs sí, perquè ahir es va realitzar la roda de premsa de presentació de la temporada 2012-2013 del Sant Andreu Teatre. L'Òscar Rodríguez, el director del SAT, va dir que es prepara una temporada plena de novetats que especialitza aquesta sala municipal de Sant Andreu en teatre familiar i dansa. Us informem que el Sant Andreu Teatre va estirar de llarg avui a partir de les 9 de la nit. Serà quan es posarà en marxa la nova temporada, corresponent al 2012-2013 del Sant Andreu Teatre. Com ja recordeu, el Sant Andreu Teatre es troba al carrer Neopatria número 54, al bé mig del centre de Sant Andreu tocant a la Rambla de Fabriputs. La festa d'inauguració comptarà amb la presentació del nou espai de Dançat i la interpretació de l'espectacle Mè, Mobile Evolution, de Claire Cunningham. Doncs no t'ho pots perdre. Aquesta, aquesta nit vine al Sant Andreu Teatre, al 7. I hi més informació la que tenim preparada per tots vosaltres, i és que es, eh, comença precisament demà la festa major del barri d'Indians. Del 15 al 24 de setembre ja pots vindre a gaudir de la festa major d'Indians, on les festes per passar-ho bé, plenes d'activitats originals i per totes les edats. Aquest dissabte, cerca vila a partir de les 10 mitja del matí, a les 11, a Botifarrada Popular, a la plaça del Mercat de Felip II. Aquest diumenge, pregó de festa major a les 12.30 a càrrec de la directora de l'Escola Pompeu Fabra, Leonor Carbonell, acompanyada de les autoritats del districte. El lloc serà el carrer Jordi de Sant Jordi, amb Pinar del Rió. Us continuarem informant de la festa major del barri d'Indians en els propers dies en aquest mateix programa. I atenció perquè el foment sardanista en els nostres amics del foment sardanista en els que preparen el programa La Sardana cada setmana en aquesta emisora, doncs atenció perquè celebren el seu 15è aniversari. Doncs us informem que demà dissabte als Jardiners de la plaça de Can Fabra es celebrarà el 15è aniversari del foment sardanista Andreueng i el 13è aplec de sardanes de Sant Andreu de Palomar. És per aquest motiu que us convidem a assistir als següents actes, que ara tot seguit us detallem. Uh, demà, uh, sí, demà al matí a les 12 del migdia, a uh, Sara dels Jardiners actuarà la cobla Bisbal Jove. També hi un dinar de Germanó, els mateixos jardinets de Can Fabra, a un quart de tres del migdia. I han de dir que els socis han de pagar 14 euros, fent la reserva a la web de l'entitat, l'entitat Foment Sardanista, i el preu per als no socis és de 16 euros i s'ha de pagar directament a la Junta. A la tarda, a dos quarts de cinc, l'acopla Ciutat de Girona a la mateixa plaça, i també hi haurà una ballada conjunta en què l'acop la ciutat de Girona i ciutat de Cornellà interpretaran el pati de l'artesà de Carles Santiago. També hi haurà la dotzena trobada de colles veteranes que es diu Galop, en què s'interpretarà la sardana lancís del Ripollès de Josep Coll i Ferrando només per a colles veteranes. I atenció perquè també hi haurà ball dels gegants de Sant Andreu amb música pròpia i la repetició de del Ripollès amb gegants i colles ballant aquesta mateixa sardana. Ja veurem com ...com ballen els gegants. A la mitja part segueix la cop la ciutat de Cornellà... ...i, bueno, anota, anota l'organització que si fa mal temps... ...a la sala polibranent de la fàbrica Fabre i Coats... ...es podria realitzar aquests actes. I atenció perquè acabarem parlant del concurs... ...de castells de la Festa Major de Sant Andreu de Paloma. Per segon any consecutiu torna el concurs de cartells... ...de festa major organitzat per la Comissió de Festes... ...de Sant Andreu de Paloma. Ja pots animar i participar... ...el termini de presentació és del 5 de setembre al 28... Molt bé, doncs atenció perquè les bases del concurs organitzat per la Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar són aquestes. La participació és oberta tant a professionals com a artistes noves i aficionats. El cartell guanyador tindrà un premi únic de 100 euros i el termini de presentació dels treballs serà del 5 al 28 de setembre. El lloc de presentació serà el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu a Can Galta, Cremat, al carrer Quimades, número 30, de dimarts a divendres, de 6 de la tarda a 9 de la nit. Els participants han de fer arribar de forma individual o col·lectiva un disseny original i inèdit. El format dels cartells serà de 21 centímetres d'ample per 42 centímetres d'alt i en una segona versió, en format dinar 4, s'ha de presentar en un suport rígid. Les imatges que, vull, que puguin incorporar les propostes i el cartell final han de ser en format d'alta qualitat, com a mínim 300 punts per pàgina. Molt bé. I l'autor ha de tenir present que s'hauran de fer adaptacions a diferents formats amb finalitats publicitàries. S'ha de deixar un espai sense text ni contingut d'uns dos centímetres i mig com a peu de pàgina. I atenció perquè cal incloure la frase «Festa major de Sant Andreu de Palomar, la festa, amb interrogants, a Sant Andreu». Del 30 de novembre al 9 de desembre del 2012. Això és el que s'ha d'incloure en aquest cartell i és que hem de dir que els cartells es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió a quatre colors. No s'admetran tintes metalitzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats. L'organització farà servir el cartell guanyador per promocionar la festa major de Sant Andreu de Paloma sobre qualsevol format.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 I hem de dir que el jurat es reserva la potestat, si és necessari, de seleccionar prèviament els dissenys admesos a concurs. El termini de presentació d'originals és del 5 al 8 al 28 de setembre al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, Can Galta Cremat, carrer Arquímedes, número 30, de dimarts a divendres, de 6 de la tarda a 9 de la nit. Les obres es lliuraran en un sobre tancat identifiquen el remitent amb un pseudònim, que també haurà de constar en l'anvers de l'original, a l'interior d'aquest sobre ajuntament amb la proposta hi figurarà un altre sobretancat també identificat amb el mateix pseudònim amb un document on s'hauran de fer constar nom i cognoms de l'autor adreça, telèfons de contacte adreça electrònica, el veredicte del concurs es farà públic el dia 2 d'octubre, les obres no premiades estaran a disposició dels seus autors del 3 al 19 d'octubre l'entitat no es fa responsabilitzar dels cartells no retirats en aquest termini i han ja poder fer l'ús que estimi convenient. El jurat podrà declarar el premi de premi'ert en el cas d'entendre que el nivell i la qualitat de les obres presentades doncs, no sigui suficient o que no siguin representatives de l'objecte d'aquestes bases. El jurat tindrà potestat per resoldre qualsevol imprevist, no contemplat en les bases, i la participació en aquest concurs, hem de dir, que implica la plena conformitat i acceptació d'aquestes bases que ara mateix doncs, us hem explicat. Fem una pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs del 15 al 24 de setembre hem de dir que podeu gaudir de la festa major d'indians. Festes per passar-ho bé, plenes d'activitats originals i per a totes les edats. I precisament doncs, tenim una de les organitzadores d'aquesta festa major del barri d'indians, com és la senyora Teresa Simon Hola, no? molt bon dia. Hola, bon dia. Com esteu? Doncs pues mira, molt enfeinats. Aquests dies molt feinats perquè ja saps que això porta molta feina uh -huh. i som poca gent, hi ha grans... I però quanta gent, quanta gent sou? Doncs pues mira, de fet som 15 membres de junta, però la majoria ja tenim estar de 80 i 80 i pico d'anys. Vull dir que uh -huh. ja són anys per treballar, dir, però bueno, anem tirant com podem, perquè a la festa no volem que es perdi, m'enténs? Clar. I treballem per ella. I la gent sí. jove no s'anima a participar? Bueno, tenim tres o quatre de joves que encara, bueno. sí, la bonen una miqueta, però voldria que en fossin més perquè, clar, eh, claro, la joventut pot ser molt més que nosaltres, mm. però, bueno, ja bueno. estem contents que n'hi hagi tres o quatre. Doncs des d'aquí, des de la ràdio Sant Andreu, el que volem és fer una crida a tota la gent jove del barri indians que també col·labori en, la, en organitzar la seva festa major, no? Això, jo t'ho si ojalà tots sentissin i, i fessin uh -huh. cas, doncs sí. perquè ens aniria molt bé, la veritat. Eh? Perquè nosaltres ja, mira, aquest any ja fem 29 anys de la festa. Clar. I pensa que estem des del primer dia, doncs si vam començar amb 30 i pico, i ja tots tenim... Uh -huh. Bueno, jo tenia 30 i pico, 35, uh -huh. però ja, imagina't tu, uh -huh. vull dir que ja són anyets. I quan de temps heu dedicat a organitzar aquesta festa? Bueno, aquesta festa de fet, eh, com aquell que diu, quan acabes una, començas a la segona jove de l'any següent. Vull no. dir que, eh, clar, últimament tens més feina, però vull dir que que treballem tot l'any per aquesta festa. Perquè nosaltres necessitem recollir, pues, fem excursions, no. fem, eh, venem loteria... Mm. Anem recollint d'on l'any per, per poder fer la festa. Per recollir diners per poder organitzar cada, tots ah, els exacte, actes. Exacte, perquè mm. penses que les coses ara mateix estan molt malament mm -hmm. i les cases comercials que col·laboraven i botiguers doncs tots ho estan passant una miqueta així i clar, tot això està retallant. I mm -hmm. Arriba un clar. moment doncs, que la cosa va més fluixa. Clar, com que estem patint aquesta crisi, doncs, suposo que la gent doncs, no s'arrisca a... Sí, aquesta... es nota, es nota. Sí. es nota. Es nota molt, sí. Mm -hmm. Bueno, intentem fer el màxim que podem amb el que mm. tenim i això sí, intentem pensar que la gent s'ho passi bé durant aquests 10 dies pues, que s'oblin de les penes que dic jo no. i que vinguin aquí a passar-s'ho bé i en total sou entre 8 i 10 persones per poder organitzar tot això sí, bueno, ara de, de fet, durant l'any la, mm. treballem tres o quatre, però ara la junta, diguéssim, a última hora pues, hem aconseguit ser 15 persones mm -hmm. eh? molt bé també, que treballem. També heu preparat un cartell molt maco que es va a les botigues, no? Sí, sí, fem un cartell. El que és la tapa de lliure, fem un cartell, oh. eh, després posem totes el programa, el programa el repartim com podem perquè la gent se que vinguin, passa oh. passés bé, i, vamos, gràcies a dir, fins ara sempre han vingut, vull dir-te que... Espero que aquest any sigui igual. Doncs si et sembla parlem directament de la festa major del barri d'Indians perquè demà dissabte hem de dir sí. que hi ha una cercavila molt important sí. a partir de les deu mitja del matí fins a les onze, amb Botifarrada Popular, tot, sí. tot això a la plaça del Mercat de Felip II, oi? Sí, sí, això, així és, uh -huh. que la Botifarrada té molt èxit, a, veure, si és, a casa és de molta gent, té un, bueno, Donem 600 botifarres, només dir sí, que això. És ja un botifarres, eh? És un dels actes en què participa més més veïns, no? Doncs pues sí, bueno, un, un dels actes que participa més. Però mm -hmm. bueno, també ja ha el sopar de Germanó, ja ja sí. l'esmorzar dels avis, que també venen molts, vull dir mm -hmm. que hi ha moltes coses que venen gent. Però el aquestes és... des de l'Ego venen. <ríe> <ríe> això de menjar els hi ha Clar, és que... <ríe> Uh, també hi ha una exposició, hi jocs populars pels nens... Sí, sí, tot... sí, hi tot una mica. Mhm. Uh -huh. Hi ha el, el correfoc de la colla satànica de Sant Andreu, que també participa amb vosaltres. També, també. Uh -huh. Fa molts anys que vénen ells, sí. I quins són els actes així, a, a partir de demà, que, so que criden més l'atenció als veïns? Bueno, a, diguéssim, tu has dit més o menys el que tenim ara el dissabte, que sí. després de la nit fem el ball, Uh -huh. El diumenge tenim un concurs de truites i pastissos que ja tinc apuntats 20 i tantes persones que aquest any s'han disparat perquè els altres anys ja millor han vingut 8 o 10 però aquest any són 24 de moment. Uh -huh. eh, vamos, tenim diverses coses. A la, festa, a la tarda també tenim jocs pels nens. Uh -huh. eh? el, el que no podem oblidar tampoc és que el, pregó el, de festa, el, el diumenge hi eh? ha el pregó a càrrec de el la l'avionor Cargorell. Ah, sí, el de festes, vull dir, que és que tenim moltes coses que jo ara, com aquell uh -huh. que diu, totes no me'n recordo, però vaja. Però em dedicar ja hem... a la Leonor Carbonell, que és la directora de l'escola eh, de del Pompeu sí. Fabra, també és ah, molt coneguda al barri, o sigui... Sí, que... sí, sí, sí. Uh -huh. és molt maca, participa molt a l'escola, ens deixen el pati, ens deixen, sempre que ho necessitat, ens han deixat les claus per fer el que faci falta, uh -huh. estem molt agraïts, també. Molt uh -huh. Doncs aquesta festa major del barri d'Indians s'allargarà fins al dilluns dia 24. Ah, exacte. Dir, és dir, que teniu dos caps de setmana per disfrutar de tot ah, el que... Ah, uh -huh, Molt bé. Eh, tenim les Habaneres el dia, que també sí. ve moltíssima gent a les Habaneres, uh -huh. eh? I el dia 23, que és diumenge a la nit, també tenim un acte que és molt nostre, que uh -huh. és la nit entre amics, uh -huh. eh?, sí. que col·labora amb molts veïns del barri. Uh -huh. és un, com un escala anifici però que està molt bé i agrada molt la, als veïns molt bé, doncs eh? uh, el que no pot faltar és la, el cava tampoc no? i les coques no, el cava i... tampoc, <ríe> agraveria tot uh -huh. i una rossada que fem també el diumenge popular per tothom que vulgui uh -huh. penem els tíquets i fem, tothom pot venir a menjar rosa que fem una paella gran també hi ha el ball de festa major amb el grup Babel. el country sí. també és important si sí, sí, no, sí. ja et dic és que eh, tinc tantes coses que si tens el programa sí. veus que està ben complet sí, sí, no, no, no, dins no pareu, del eh? temps que tenim i, de, i dels que som i, de, i el temps que està passant ara que ja saps que les coses estan difícils. però procurem sí. fer una miqueta de, per tothom i ja aguantareu tanta festa tota una setmana plena d'activitats? ja t'ho ja, ja diré quan acabi, perquè <laughs> ara que comencem ja estem cansats Imaginet jo ahir m'anava a dormir a les 3 del matí ja, i a les 8 de matí ja estava una altra al carrer, vull dirte que okay. mira... Sí, doncs demà a les 8 i mitja del matí hi haurà l'altre per, per despertar-vos, o sigui que... Sí, doncs vull dir que no dormiré gaire, tampoc. <laughs> molt bé. Doncs que us bueno, ho passeu molt bé, Teresa, que... Doncs us... moltes gràcies i això espero que faci bon temps, que no plogui i que tothom que vulgui venir, que ho sap que estem encantats que vinguin a passar a les festes amb nosaltres. Molt bé. Eh? Doncs recordem també que el centre on s'organitza més actes del, del bar, de la Festa Major del Barri d'Indians és el Mercat de Felip II, no? Per la plaça. No, no, el Mercat de Felip II és un posent, diguéssim, on se fa la botifarrada. Uh -huh. Després els actes es fan tots, eh, la majoria vaja. Baja, sí. al carrer Jordi de Sant Jordi, uh -huh. perquè és un carrer peatonal i és el que l'Ajuntament sempre ens ha deixat per poder tancar. Molle. Bon dia, perquè no m'ullesat a no al cànsit, al fema de Sant Jordi. I espereu gent coneguda per aquí que, que vingui a la festa? Bueno, coneguda, coneguda jo, mira, jo espero les autoritats. Jo <ríe> <ríe> no espero les autoritats, espero que invitats a diverses persones, espero que vinguin. El que passa que no puc dir si sí, vendran o no, perquè gano no donar constatació, però vaja, no. espero que sí. Molt bé. Doncs des d'aquí doncs, això fer la crida de que tots els veïns del barri d'Indians que s'ho passin d'allò més bé entre el 15 i el 24 de setembre. Doncs pues molt, moltes gràcies i molt gràcies per donar-nos aquesta oportunitat de donar a conèixer la nostra festa. D'acord. Vale? Molt bé, gràcies. doncs moltes gràcies. Adéu. adéu, adéu. Sí. Molt bé, doncs ja ho heu sentit del 15 és a dir, a partir de demà i fins al diumenge 24 de setembre tota una setmana plena d'activitats per poder gaudir d'aquesta festa major del barri d'Indians doncs, ja, tal i com ens ha dit la Teresa Simón doncs, els actes, la majoria dels actes tindran lloc al carrer Jordi de Sant Jordi doncs que us passeu d'allò més bé, ara el que fem és una petita pausa i atenció perquè intentarem connectar ara mateix amb el Sant Andreu Teatre perquè ahir ve bé, tal com us hem dit en titulars, la presentació del que és la nova temporada i volem saber més coses d'aquesta nova temporada, veure com es presenta. Fem una pausa i tornem.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 M'has de carregar, fes-ho perquè tu vols fer-s'ho de gust, que ja per sempre estar amb tu, perquè sol no vull trobar-me ni endemà ni més enllà. I és que saps que sol n'és.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 Ah, hem de dir que el Saig s'encamina cap a un centre de creació, producció i difusió de teatre familiar i dansa. Això era el que ens van dir ahir en roda de premsa en la presentació de la temporada 2012-2013 del Sant Andreu Teatre. Doncs per parlar-ne tenim el seu director, el senyor Escar Rodríguez. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Sí, sembla que tenim alguna dificultat. Hola, bon dia. Hola. Ara, ara sí que et sento, sí, sí, ah. sí. Molt bé. Ei, jo us ho sento bé, eh? Molt bé. Doncs el, sí, el que ens agradaria és que ens diguessis com van anar ahir la presentació que es va realitzar a l'EPNAC de, del Triangle. Hmm. Bé, va anar bé. Vam tenir força assistència de mitjans i també de, de companyies que, que, que participaran en aquesta temporada la qual ens la foto de família. Uh -huh. I allà és on vam eh, ja anunciar oficialment l'especialització en aquests dos gèneres dels que tu has dit de teatre familiar i dansa ja fa temps que ho fem però amb la voluntat de, de créixer a partir d'aquesta especialització uh -huh. doncs per això per això ho fem, vaja I ahir en aquesta presentació doncs veu tenir l'oportunitat de tenir amb vosaltres el Raymond Blasi que és el regidor del districte de Sant Andreu i el Thomas Nun, que és l'execció artístic de dansa del Sant Andreu Teatre, oi? Sí, sí, sí. Uh -huh. no, evidentment aquest pas he donat amb la complicitat absoluta del de districte, el teatre gestionat per nosaltres per empresa privada, per un teatre municipal que depèn del districte. Ev evidentment aquest pas ha eh, estat amb ells consensuat. ells hi estan d'acord i hi veu en clar també. Uh -huh. mm, hem de destacar que les primeres tres setmanes de cada mes eh, estarà adreçat al teatre familiar i després hi haurà l'espai dansa, no? Sí, és així. Ara el que farem és a dir, eh, fins ara nosaltres veníem fent funcions de teatre familiar dissabte a la tarda i diumenge al matí. Ampliem uh -huh. l'oferta també a diumenge a la tarda, us dic que cada cap de setmana hi haurà tres funcions. Uh -huh. En general, eh, després quan arriben dies excepcionals com són les festes de Nadal o doncs ara que comencem, per exemple, la propera setmana en teatre familiar... Llavors, són dues setmanes que programem, però vull dir que, si no, amb la norma són tres setmanes, les tres primeres, amb aquestes tres funcions, al cap de setmana i després l'últim cap de setmana de cada mes, divendres, nit, dissabte nit i dimensi a la tarda, dels espectacles de dansa. A més, hem de dir que també col·laboraran les escoles de primària i secundària de la ciutat, no? Bé, uh, més que col·laborar el que nosaltres ja fem, uh, venim fent i anem ampliant i uh, hi ha dues vessants una mica en aquest sentit escolar o educatiu. És a dir, nosaltres uh, venim fent entre setmana les funcions adreçades a les escoles, els mateixos espectacles que tenim programats els caps de setmana, entre setmana estan per a escoles. Uh, també n'hi ha d'altres que estan per escoles però que no estan en la programació en obert uh -huh. i, i al mateix temps, doncs, aleshores, en aquesta nova línia volem vincular-nos i volem treballar molt més en, el, en la vinculació teatre i educació per sempre, sempre, sempre, des del punt de vista de teatre és a dir, no utilitzant el teatre com una eina per, uh, per pels, uh, pels continguts curriculars d'educació de, de, sinó pel propi valor educacional que té, que té el teatre Mhm no? uh -huh. Perquè podríem citar algunes propostes familiars de les que teniu ja en ment? Sí, bueno, mira, per exemple, doncs ara el dia de Familiar, el dia 22, comencem amb un espectacle de màgia de, de Charlie Mack, que és un espectacle de, de, de format cros molt espectacular, que es diu Moment Màgic, Moments Màgics. Després, doncs, tenim, per exemple, Hans de Migretel, el mes d'octubre, el novembre tenim la presentació dins de la nova formació de Macedònia, amb uh -huh. un disc que es diu Desperta, el 3 i 4 de novembre. Després fem l'illa desconeguda d'una companyia d'Euskadi a partir d'un conte de José Saramago, una adaptació interessantíssima. Uh -huh. I pel desembre, ho estic el primer trimestre, doncs al desembre tenim una un espectacle delicadíssim i molt tendre adreçat als meus partits que es diu La Rateta, que que és com una... O si sigui, el senyor que té la marceria que li ven el llaç a la rateta doncs explica, ens explica, un descendent ens explica la història fins al desembre. Després, doncs, durant l'any, per exemple, doncs a destacar tenim un Pinotxo de Rosal Musical, que és un muntatge de gran format, o els tres sí. rosals d'hora teatre, per exemple. I a més, avui és important citar, doncs, que el Sant Andreu Teatre va estirar de llarg aquesta nit, a les 9, per presentar aquesta nova temporada amb una festa, oi? Sí, bé, inaugurem la, la, sí, uh, uh, la temporada, la comencem ara amb dansa. Nosaltres aquesta setmana i ja estem fent, uh, és el segon any que ho fem, la separada de la dansa integrada, uh -huh. en la qual un, és a dir, persones es fan uns cursos de dansa per persones amb discapacitat física o no uh -huh. i, ho, i ho estem fent amb col·laboració amb el British Council i amb col·laboració també amb el Caixa Fòrum i aleshores doncs eh, aquest treball es veurà el dissabte però el Caixa Fòrum i avui dins d'aquesta setmana d'Ans Integrada comencem la temporada amb la Claire Cunningham que és una persona amb, amb discapacitat eh, motriu uh -huh. ella sola però que fa un espectacle força, força espectacular també Uh -huh. A més, hi ha aquest acte que es diu Mobile Evolution. Bé, això és el nom de l'espectacle de la Claire Cunningham. Uh -huh. uh, uh, l'espectacle consta de dues coreografies, uh, que són aquestes proves. Uh -huh. mm, això s'inclouria, d'alguna manera, en l'espai dansat? Això seria l'espai dansat, efectivament. Uh -huh. dir, també, el que d'alguna manera, el que sí que veiem és que els públics, els qui hem d'adreçar... Els missatges, amb eh, quant a característiques, és diferent el públic de dansa que el públic de teatre familiar, tot i que uh -huh. eh, com a sala, com a teatre, és una unitat, però volem a cadascú també donar-li el a, a, a, a que li arribi millor el missatge, llavors hem batejat les activitats eh, de dansa amb espai dansat, i, el, i Sat Teatre és l'espai que acull el teatre familiar. Mm i dins el que és l'Espai Dansat eh, que és el que teniu preparat aquests dies? Bé, uh, un cop haguem uh, començat avui amb la Claire Cunningham doncs sí. uh, a l'octubre tindrem Cobos Mica amb una setmana que es diu Tango i llavors mm -hmm. aquell mateix diumenge també per a públic juvenil l'Escler Quejat, que és un espectacle de hip-hop al novembre tornem a fer el Festival Dansat mm -hmm. el Dansat dona nom a l'Espai com perquè és un festival que és el nouer any que, que, que fem que ha anat creixent i que per tant hem volgut que, que denomini una mica l'espai, llavors és el festival de dansa directament que es fa al novembre bàsicament amb participació de, de companyies de l'estat espanyol mm -hmm. i acabem, bueno, com diria de moment aquest trimestre també, el desembre tenim la Lali Aiguadé que és una ballarina que ha triomfat molt amb un, amb un ballerí lacracant i ara ella presenta el seu, la seva companyia pròpia ja. Molt bé. Doncs, Si vols afegir alguna cosa més a la presenta a presentació de la temporada del Santanderu Teatre? Bé, vull dir que, vull afegir que, que, que aquí us esperem que justament treballarem per fer en aquestes dos xères eh, encara millor del que estàve fent tu i Bé. que contem amb vosaltres que el sa és que és de vostra, que, que l'espectacle ha de continuar a pesar de qu que el govern espanyol ens compliqui les coses però estem segurs que amb la complicitat del públic doncs ens doncs en sortirem mm. el que sí que et volem comentar des d'aquí, des de la ràdio és que a partir d'aquest proper dimarts el que farem un, un nou programa un programa que es dirà en escena i que precisament doncs, el que intentarà és oferir totes aquestes mostres de, de teatre i tots aquests espectacles que prepareu des del Sant Andreu Teatre Molt bé, doncs, doncs quanta més difusió ens fem per la nostra banda Felicitar-vos per la proposta que cal en programes culturals que, que la gent doncs, la, la, la, la provoquin d'alguna manera, l'ajudin i la, i la, i la, és això, la, la portin d'alguna manera a veure a veure cada cop més teatre que és necessari i més que mai en aquests moments que estem. Sí, moment de crisi suposo que també us deu afectat a vosaltres en el que és l'entrada, no? Sí, és esclar. Eh, més que la crisi, nosaltres com a sector en general doncs estaven mantenint els preus però el que ja no ha sigut crisi, és a dir, això ll com vulguis però l'augment de 13 punts de l'IVA no, sí, sí. doncs evidentment ha afectat. En qualsevol cas nosaltres no hem fet una pujada lineal dels 13 punts en tot, la diferència sinó doncs que hem pujat 6-7 punts en les entrades individuals i sí que llavors són els abonaments entre entre que teníem de tres funcions i de cinc, aquests sí que els hem pujat perquè perquè les entrades eren molt, molt, molt barates llavors llavors doncs, hem, hem aprofitat per això. Molt bé. Doncs avui hem parlat amb l'Òscar Rodríguez, que és director del Sant Andreu Teatre, que vagi molt bé aquesta nova temporada que enseteu i aquesta nit, aquesta, aquest espectacle que teniu preparat per aquesta nit com a presentació de la temporada. Aquesta nit i demà, eh, qui uh -huh. vulgui venir, doncs també sí. el, tenim la clerc que anem actuant aquí. Sembla que la Claire eh, haurem de contactar amb ella a veure si, si pot venir per aquí, aquests micròfons, també. A veure, a veure si és possible. Uh -huh. Molt bé. Doncs Òscar Rodríguez, moltíssimes gràcies i fins a una altra ocasió. Gràcies a vosaltres per sempre la vostra col·laboració amb el set Vinga, bon dia. Molt bé. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el programa i hem de dir que doncs això, que la temporada del dos, de la temporada del SAT 2012-2013 es posa en marxa ara i que esperem doncs que tinguin molta sort en aquesta trajectòria que avui en que avui ens seten com a teatre, com a teatre familiar i dansa. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltrem una mica de música, tornem ara mateix amb més informació aquí al Tot un Poble. Fins ara. El món s'estira, el cor s'arrota, per tut com avui no n’hi ha cap altra és una tiva ocasió Pren l'acció pren la paraula la teva opinió enalça avui podries fer canviar el cel alú no sense deixar passar de Nova, sense olors desconegudes que anuncien l'arribada d'una forta emoció sense deixar plaça barallà dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem d'informar-vos que demà dissabte els jardinets de la plaça de Can Fabra celebrarà el 15è aniversari del foment sardanista Andreueng i el 13è aplec de sardanes de Sant Andreu de Paloma. I una persona que nosaltres ens estimem molt des d'aquí a la ràdio doncs és el, el Francesc Hernández, que precisament és el que presenta el programa La Sardana de, de la nostra emissora i que és un dels responsables de que funcioni dia a dia aquest foment sardanista andreueng. Hola, molt bon dia, Francesc. Hola, què tal, Bon dia. Doncs molt content de tenir-te avui en el nostre programa, eh? Molt bé, <ríe> Doncs sí, doncs el que hem de dir és que el foment sardanista Andreueng celebra el seu 15è aniversari. Eh, ha estat difícil arribar a aquesta xifra, als 15 anys? Eh, bé, bueno, hi ha hagut dificultats, com, com totes les coses, <laughs> mm. però quan una cosa t'agrada, doncs les dificultats les vas superar i ha estat difícil. Pues. Al final diria que no, que, que ens ho hem passat molt bé. Mm ha -hmm. estat molt bé, veritat. El I seguirem, sí. i seguirem. Sí, esperem que sí. <ríe> sí. També hem de dir el 13è plec de sardanes de Sant Andreu de Palomar, és el que s'implou en aquest 15 aniversari, oi? Correcte. Bueno, de fet és tot l'any perquè també farem l'aniversari al novembre uh -huh. però el, el moment al és el plec aquest, eh? Si uh -huh. Doncs hem de celebrar-ho entre tots i que el foment sardanista en Drauenc vagi endavant cada dia més, no? hi uh -huh. va, va, tenim molts amics eh, gent que de diferents edats que ve als corsets amb molta il·lusió i l'ambient, la veritat, és molt maco eh? uh -huh. no sé, sí. perquè en aquests moments quanta gent forma el Foment Sardanista en dreu, eh? en aquests moments, prop de 200 els socis uh -huh. i, i, i, bueno, si comptem les parelles dels socis que també pues, i això ho dupliquem ràpidament no? uh -huh. I, I, part... i sí, hi sí. ha sí. No, una persona que ens estigui escoltant ara mateix, que és el que ha de fer per, partici per participar i per col·laborar amb el foment sardanista Andrawenc? Mira, nosaltres tenim eh, els corsets, fem eh, l'ensenyament, els dilluns a Can Guardiola, els dilluns a, des de les quarts de set a les quarts de nou uh -huh. i els dimecres de 7 a les quarts de nou a Can d'Alta Cremat. Uh -huh. És el Qui centre pugui, de cultura popular. interessat pot venir i pot començar de zero, si ja en sap una mica, doncs millorem, perfeccionem, i si en doncs, encara millor. Però es tracta de que n'aprenguem, però també que ens ho passem bé, que ens ho diuen, que projectem això en Aplex, fer el nostre, fem ballades, set ballades durant l'any, uh -huh. és bastant complex. Sí. Al, al final m'acabareu convencent en mi, eh, també? Ah, això espero! <ríe> el, mira, és una de les coses, de les fitxes que ens falta, eh? Que, que tu també vinguis. Uh -huh. A més, també hem de dir que uh, el que és la, aquests 15 aniversari, aquest 13 plec, començarà demà a partir de les 12 del migdia Els Jardinets de Can Fabra. Als Jardinets de Can, de Can Després fem un dinar uh -huh. uh, que és pels socis i alguns acompanyants i... Uh -huh segurament sí, si s'hi ha apuntat a la tarda de dos quarts de cinc tornem a començar, llavors tenim ja dues cobles, venen les colles veteranes, fan una demostració uh -huh. Uh -huh. i venen els llagants també per primera vegada i ballaran una serrana, cosa que no hem vist mai, uh -huh. l'han après han estat assajant durant setmanes i uh -huh. esperem que tot això funcioni i vagi molt bé Uh -huh. A més, també hem de dir que hi haurà la, la, una ballada conjunta amb la ciutat de Girona i la ciutat de Cornellà. Sí, sí. Eh, quan coincideixen hi, hi ha dues sardanes, que eh, ens doncs ballen de conjunt i, bueno, és molt emocionant. I la dotzena trobada de colles veteranes, galop... Això mateix. Uh -huh. Galop i, i 15 colles que, que ballen a tota la plaça distribuïdes i queda, doncs, molt mal, molt mal. Molt bé. Doncs bon es, esperem, que, esperem que no plogui, que faci bon temps i que us vagi tot molt bé. Això mateix. Gràcies. <ríe> I qui pugui venir ja ho sap, allà ja s'ho estona bé, eh? D'acord. Doncs dic, dic que demà a les 9 del matí hi haurà la repetició del programa La Sardana perquè la gent que s'ho hagi perdut. Ah, molt bé. Venga. Gràcies també. Molt bé. Doncs ens, bé. ens veiem, vinga. Adéu, Adéu, bon dia. Bon bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs ja hem parlat amb el Francesc Hernández que és un dels organitzadors del foment sardanista Andreuen que demà precisament celebra el seu 15è aniversari Ara farem una pausa, però atenció perquè aquella gent interessada en l'esport intentarem doncs, que d'aquí uns moments puguem parlar d'aquest tema Pausa i tornem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 far dos Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. I com podeu comprovar, avui tenim un programa d'aquells a tapa i d'informació i tot això doncs, ara el que farem serà parlar d'esports, perquè tenim a l'altra banda del fil telefònic el nostre company el d'esports, en Frederic Moniente. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs com es prepara aquest cap de setmana esportivament parlant? doncs comencem a tenir ja l'agenda una mica carregada aquestes primeres setmanes de setembre ja sabeu que només teníem futbol com a activitat important, la temporada de piscina encara no havia començat, però aquest cap de setmana ja comencem a tenir més cosetes ens centrem a... comencem amb el plat fort de la, de la jornada, diumenge al migdia, horari habitual ja tota la temporada, diumenge a les en el d'Inercis Sala, Unió Esportiva Sant Andreu Villarreal B, futbol l'equip quadribarrat, la Unió Esportiva els homes de Pitibel Monte ara mateix s'hi dents a la Lliga amb 5 punts s'enfronten a un Villarreal B que en té, que en té 3, en, en 14a posició tot, tot i així es tracta d'un partit a priori complicat i difícil el Villarreal B és un filial i per tant és un equip fòsser de Goulart, que és cap a, un filial és capaç del millor i del pitjor eh, que per tant posarà prova els homes de Pití i que es, es trobaran en força de baixa en defensa, segueix, a, segueix de baixadida per la seva fractura amb el pòmul Borja també estava de baixa per lesió i ahir saber que Cárdenas s'havia endut un cop a l'entrenament, però en principi no hauria de tenir problemes per jugar a l'eix de la defensa quadribarrada. Un altre punt que hem de tenir en compte pel partit, la baixa de Jorge Muñoz, expulsat en amb una estació en el partit contra Reus. Per tant, s'haurà de veure, a priori, qui ocupa aquell lloc al mig del camp. En principi li tocaria a Hitor. Per tant, a priori, partit complicat al Narcís Sala, però tot i així podem veure un bon espectacle, perquè són dos equips interessants de jugar, dos equips que tracten bé la pilota i dos equips que intenten anar pel partit. Per tant, ha de ser un partit interessant de veure el Narcís Sala. Recordem, diumenge a les 12. I també que aquest, mm. aquest cap de setmana comença la pretemporada, per dir-ho així, a les competicions de Waterpolo. Uh, mm. Tenim Club Natació Sant Andreu, Waterpolo masculí. Enfrontaments de Copa Catalunya. S'agradarà un partit de quart de final, és una eliminatòria doble partit. Aquest dissabte el Club Natació Sant Andreu, a la una del migdia, jugarà contra el Club Natació Barcelona, a la piscina Nova Escollera, el partit de nada d'aquests quarts de final de la Copa Catalunya. La tornada del segon partit serà dimecres de la setmana vinent, dia 19, a la piscina de Pella Serrats, a tres quarts de nou del vespre. Molt bé. Doncs també he de dir que eh, Ràdio Trinitat Vella serà... A partir de les 12 del, del migdia, retransmetent demà, no, diumenge, aquest, no, va aquest passar, partit. Va passar, sí. Molt bé. Sí, sí, efectivament. D'acord. I també que el Paraules d'Esport continuen en la seva franja de 8 a 9 del vespre, també. Sí, sí, sí, també sí, que diumenge al vespre mateix farem uh -huh. el partit al migdia programa al vespre resum de amb el resum de l'actualitat de del cap de setmana uh -huh. el resum també del partit del matí també altres categories de la Unió Esportiva de Sant Andreu i també altres competicions de la Unió esportiva de Sant Andreu eh, que també suposo que hauran tingut força activitat durant el cap de setmana D'acord, doncs moltíssimes gràcies Frederic Moniante per aquesta connexió i ja saps que des, des del Tot un Poble seguim doncs, tota l'actualitat esportiva a la mesura que puguem moltes gràcies a vosaltres, bon dia. Doncs ara el que farem és una petita pausa. El que sí que us usem de dir és que tenim un mail per si ens voleu fer arribar les vostres informacions. És informatius arroba rtp, baixa, guió, mig, com, i un número de telèfon al 933456454 si ens voleu trucar en qualsevol moment i fer-nos arribar alguna notícia, si sou una entitat o si sou un particular. Fem una pausa i tornem. L'alioso Liitat V 92. és Des del districte de Sant Andreu de Paomat. Radio Trinitat de Bellelles. Francesc és l'ema. La primera emissora local dòsin nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. L'alioso Liitat V 92.cis és doncs pocs minuts els que ens queden ja per acabar el nostre programa d'avui. El que sí que no ens agradaria acabar el nostre programa sense fer-vos arribar alguns actes, algunes activitats que s'estan realitzant aquests dies als nostres barris. Comencem parlant del Sant Andreu abans. Ahí teníem amb nosaltres el Pau Vinyes, doncs precisament el que està realitzant és un recull d'imatges de la transformació del poble al segle XX.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 Molt bé, doncs inclourà imatges d'arxius, però sobretot instantànies de veïns anònims que han aportat fotos domèstiques però amb valor històric. De casa en casa, l'historiador Pau Vinyes va recopilar el material per al projecte que té entre mans, un llibre amb un miler de fotografies que retratarà l'evolució de Sant Andreu des de, de segle fin... des de principis de segle fins als anys 70. La crida ha estat tot un èxit, allà han participat un centenar de famílies que ja han aportat més de 2.500 fotografies curioses després de regirar els arxius familiars. També s'ha obert una pàgina participativa al Facebook en què els veïns ajuden a identificar els indrets i les persones de les fotografies. I atenció perquè el volum contindrà imatges com de les antigues masies del poble, de l'antic recontal o una de les indústries més importants de la zona, com és la fàbrica Fabraicoats. De fet, el llibre serà tan voluminós que ja s'està venent en aquests moments per fascicles als quioscos del barri. En total hi haurà fins a 50 fascicles. I atenció perquè hem de dir que les classes de grau superiors del taller de músics s'imparteixen al Centre Cultural Camp Fabra. El Centre Cultural Camp Fabra permet als alumnes compaginar els estudis teòrics i pràctics de jazz, música moderna i flamenc, amb més comoditat.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 I aquella gent doncs, que es trobi sense feina, que és el que pot fer? Doncs un curs de cambrer i cambrera de pisos organitzat per Barcelona Activa. Amb el suport del projecte Treballs als Barris de Barcelona Activa, el, el, el curs es farà el 8 d'octubre al 20 de desembre de 2012. Us podeu apuntar fins demà dissabte. I hem de aquest curs de cambrer-cambrera de verir doncs es farà de dilluns a divendres, del 8 d'octubre al 20 de desembre, l'horari serà de les 9.30 del matí fins a les 2.30 de la tarda, les places, les places són limitades i es farà selecció. La durada total del curs són 175 hores de formació a l'aula i 70 hores teòrico -pràctiques. I atenció perquè aquest curs es realitzarà al Centre Cívic del Bon Pastor, l'espai horari subjectes a modificacions. Per a més d'informació i inscripció doncs us podeu adreçar a l'oficina pla... ...de barris de Baró de Viver i -Bon Pastor ...el carrer Mollerús, en número 59... ...el telèfon 93-346-3870... ...i si voleu adreçar-vos eh, per internet... doncs ...el que podeu fer és escriure... ...a formaciópladebarris.gmail.com... ...el curs de formació per capacitar persones... ...en situació d'atur dels barris de bon Pastor ...i Baró de Viver... ...com a cambrers i cambreres... ...inclouen sessions teòrico-pràctiques... ...a hotels de la ciutat de Barcelona... ...i totes les accions professionalitzades es complementen amb formació en l'àmbit de les noves tecnologies tècniques de recerca, de feina i millora competència. I ja ens acabem, ja acabem el nostre programa d'avui. Dir-vos que demà hi haurà el Festa Royer Dents a la Neuva 9 i poca cosa més. Vinga, doncs ens retrobem, si voleu, la setmana que ve. Que passeu un bon cap de setmana i fins a la setmana que ve. Adéu-seu. Bona setmana.